Znovu a znovu se meče střetávali, dokud civil nechtěl zakrýt uši před tím podivným skličujícím zvukem, který vydávali. Sir Weimar již oddychoval úsilím a jeho dech se v měsíčním svitu srážel v bílé obláčky. Ostří jeho meče bylo pokryté námrazou. Meč jiného tančil světle modrým svitem. Pak Royce nepřítelův meč odrazil o nepatrný okamžik později. Světelkující meč projel kroužkovým pletivem pod jeho paží a mladý lord vykřikl bolestí. Mezi kroužky začala pryštit krev. V chádu se z ní kouřilo a kapky, které dopadly na bělostní sníh, zářily rudě jako oheň. Mar se prsty letmo dotkl svého boku. Když oddále lukavici skrčí kůže, Byla ruděna sákla. Jiný pronesl něco v jazyce, který Wil neznal. Jeho hlas připomínal praskání ledu na zimním jezeře a z jeho slov čišely urážky. Sarvejmar znovu nalezl svou zořivost. Za Roberta! vykřikl a vyřitil se ku předu. Zvedl svůj námrazou pokrytý meč oběma rukama, a otočil jim dokola v plochém bočním seku, do kterého vložil všechnu svou sílu. Jiný jeho meč takřka líně odrazil. Když do sebe ostří narazila, ocel pukla. Nočním lesem se ozvěnou rozlehl výkřik a dlouhý meč se rozpadl ve stovku lesklých kousků, ve střepy snášející se k zemi jako déšť ostrých jehliček. Royce s nářkem klesl na kolena, a zakryl si oči. Mezi jeho prsty prýštila krev. Ti, co dosud přihlíželi, popošli ku předu a semkli se těsněji k sobě, jako by byl vydán nějaký povel. V mrtvolném tichu se všechny meče jednou zvedli do výše a klesly k zemi. Byla to chladnokrevná řezničina. Bledá ostří krájla do kroužkové zbroje, jako by to bylo hedvábí. Vil zavřel oči. Hluboko pod sebou slyšel jejich hlasy, a smích, ostrý jako rampouchy. Hodně času uplynulo, než nalezl odvahu znovu se tam podívat. Hřeben pod ním byl prázdný. Zůstal ve stromě, kde se stěží, udvažoval dýchat, Zatímco měsíc se pomalu kradl přes černou oblohu. Nakonec s bolavými svaly a prsty necitlivými chladem sleze dolů. Rojsovo tělo leželo tváří k zemi ve sněhu, spaží rozhozenou stranou od těla. Jeho silný sobolý plášť byl na tuctu míst rozsekaný, Když tam takto ležel mrtvý, Bylo vidět, jak mladý byl. Pouhý chlapec. O pár stop dál našel Will to, co zbylo z jeho meče. Pouhý koneček, rozštípnutý a zkroucený jako kmen stromu, do kterého uhodil blesk. Will si klekl, ostražitě se rozhledl kolem sebe a popadl ho. Zlomený meč bude důkazem. Jared bude vědět, co s ním dělat, a když to nebude on, pak určitě starý medvěd Mormont nebo mistr Emon. Bude Jared vůbec ještě hlídat u koní? Musí si pospíšit. Will vstal. Sir Weimar Royce se tyčil nad ním. Jeho krásné šaty byly na cáry. Obličej byl krvavou změtí. Ze slepé bílé bulvy oka trčela štěpina jeho meče. Pravé oko bylo otevřené. Zornice hořela neskutečnou modří. Viděla. Zlomený meč mu vypadl z ochromených prstů. Will zavřel oči v modlitbě. Dlouhé, jemně tvarované ruce se letmo dotkli jeho tváří pak přešli ve stisk kolem jeho krku. Byly navlečené v rukavicích z té nejjemnější krtčí kůže a lepkavé krví, a přesto byl ten dotyk ledově chladný.